פרק ז' הדבר אשר היה אל ירמיהו, מאת אדוני לאמור, עמוד בשער בית אדוני, וקראת שם את הדבר הזה, ואמרת, שמעו דבר אדוני, כל יהודה, הבאים בשערים האלה, להשתחוות לאדוני. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרכיכם ומעלליכם, ואשכנה אתכם במקום הזה.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 בבית הזה אשר נקרש מעליו, באמרתם ניצלנו, למען עשות את כל התועבות האלה. המערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקרש מעליו בעיניכם. גם אנוכי, הנה ראיתי נאום אדוני. כי לכו נא אל מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמשם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו, מפני... רעת עמי ישראל. ועתה, יען אסותיכם את כל המעשים האלה, נאום אדוני, ואדבר עליכם, השכם ודבר, ולא שמעתם, ואקרא אתכם, ולא עניתם. ועשיתי לבית אשר נקרא שמעליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילה. והשלחתי אתכם מעל פניי. כאשר השלכתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. ועתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תשא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. העינך רואה מה הם העושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים? הבנים מלקטים עצים, והאבות מבערים את האש, והנשים לשות בצק,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 ולא עלתה על לבי. לכן, הנה ימים באים, נאום אדוני, ולא יאמר עוד התופת וגיא בן הנום, כי אם גיא ההריגה, וכברו ותופת מאין מקום. והייתה נבלת העם הזה למאכל, לעוף השמים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. והשבתי מערי יהודה. ומחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כי לחורבה תהיה הארץ.